Täällä on nuoria Juha Vanhatuuna, Elina Jäneskallio ja Joukko J. Minkäslaisessa vaiheessa teidän elämänne nyt on? No mä kirjoitan tällä keväänä, että se on kausta lukemista tällä hetkellä. Mä oon käynyt kolme vuotta kankaan töissä ja ei oo vielä ihan, että täällä, täällä asun Tuunervellä ja jatkan ja olemista kyllä varmaan, että olen vielä käynyt kyllä vieraalla töissä, että mm. tulevaisuudesta ei ole vielä tietoa sitten. Joo, mä olen, olen viljelijä täältä Unaralla, ollut muutaman vuoden todennäköisesti olen täällä edelleenkin. Aivan. No, minkälainen paikka tämä nuorelle on asua. Minun mielestäni tämä on ihan mukava paikka, että aika paljon se, miten nuoret täällä viihtyy, niin riippuu siitä, miten vanhemmat on niin aktiivisia esimerkiksi kuljettaa jonnekin muualle harrastuksiin, koska kaikkea niin ei mitä täällä on harrastusmahdollisuuksia. Että täältä käydään nuormarkussa niin tanssimassa, kilpatanssia harrastetaan ja pelataan pesäpalloa kun Markus ja kankaan pääsi, ja soittaa haitaria Kankaanpäässä ja kaikkea tällaista. Ja käydään sitten töissäkin Kankaanpäässä, jos niikseen tulee. Koulu on loppunut kylältä jo kauan sitten. Te olette kaikki joutuneet käymään koulua kirkonkylässä, eikö näin ole. Honkakoskella käydään ensin ala ja sitten mennään kirkonkylään. Honkakoskelle tulee 10 kilometriä ja kirkonkylän toinen mokoma lisää. Äh, onko tuo koulumatka hankala? Tai Käykö koulupäivä raskaaksi, kun täältä joudutaan käymään noin pitkään? No kyllä se, ainakin niin kauan kun mäkin sain ajokortin ja oman autoni, niin kyllä se aika raskaaksi tuli, koska ne kyytimatkat hankkii venua aina, kun tuota, mm. kierretään moneen paikkaan ja viedään oppilaita. Ne on aika raskaita päiviä. Joo, no koulukyyti lähtee kumminkin joka tunnin jälkeen, että siellä ei tarvii paljon... Ei, lähde aina. Jaha. Välin joudutaan, joudutaan, tuntikin siellä, että miten oppilaita on niinku... Ei yhtä oppilasta kyllä lähdetä tuomaan kotiin koskaan sieltä. No eli sinä olet nyt kirjoittamassa ylioppilaaksi. Aiotko jäädä kylälle vai hakelkaa muualle? No kyllähän opiskelemaan täytyy lähteä muualle, mutta emme tätä mitenkään mahdottomana paikkana asua vielä kyllä. Ja Juha Vanhatuna, sinä jo kerroitkin, että mielelläsi asuisit täällä, jossa suinkin on mahdollista, mutta löytyykö tältä kylältä työtilaisuuksia? No ei oikein, ei niin oikein ammattia vastaavaa ei, ei löydy niin työtä tältä kylältä, mutta, mutta, mutta se on tietysti, että ammattivaihdus on mahdollinen, että maan olen että Joo. se on kyllä, että... Mikä voi olla ihan todennäköisintäkin kyllä, että se on, että tuleva, tähän tulevaisuuteen on vielä pitkä matka, että mullakin on vielä niin vähän ikää, että kaikki on mahdollista vielä tässä vaiheessa. Mm, mutta maanviljelijän ammatti omassa kotikylässä tuntuisi ihan houkuttelevalta vaihtoehtoilta. Kyllä, kyllä. No mitä ajattelee joukko Kiiholma? Sinä olet urasi valinnut ja maanviljelijän ammatti on edessä. Tulevaisuuden näkömä kumminkin tuolla alalla ei pelkästään ole ruusuiset. Tänään on isot vaalit käynnissä ja sen jälkeen ihan jälkeenpäin koko maa, maan osan Euroopan maatalousta ollaan mullistamassa. No joo, kai se vähän huono maatalouden kannattavuus on kyllä, mutta minullakin on mahdollisuus ollut käydä tuolla, munkaan käynyt porissa vähän rakennettuja töissä, kyllä, että käyn on juu, hän on perkein heti Joo. Eli pelkästään maanviljelyssä ei välttämättä No ei se oikein riitä. välttämättä riitä. Tällä ei ole aika ihan käydä ulkopuolelta, kannattaa käydä. Kerralla on väki eteenpäin, niin on aika kerkeä käydä. Mutta mieluummin sinäkin asut täällä kuin Ei Ilman maailman... muut. Joo. No jos te saisitte päättää, niin mitä te muuttaisitte täällä Tuunajärvellä? No. Kyllä mä ainakin haluaisin, että tuo tie parannisi paljon. Sit. Se niin helpottaisi paljon sitä, että tänne voi silloin jäädä paljon paremmin kuin. Voisi käydä jossakin, eikä siihen niin kauasti aikaa kuin tieto olisi hyvässä kunnossa. Asiat ovat ilmeisen hyvin. Kun tie saadaan kuntoon, niin Tunajärvi on hyvä paikka asua. Mutta ja mitä nuoret harrastavat täällä? No, täällä on, on semmoinen nelihöyhökerho toiminta, on aika vireitä. Sinä käy 80 henkeä yleensä siinä kerhossa. Ja, mut se ehkä Kärsii osaltaan siitä, että kun täältä käydään paljon harrastamassa muuallakin, niin siihen kerhoon ei sitä aina riitä aikaa niin kuin kaikilla. Ja sitten täällä on seurakunnan kerrotoimintaa ja sinne yleensä niin kuin ihan perheen pienimmäkki voi tulla mukaan. Ja siellä toimii niin kuin siinä kerrossa, niin ohjaajat on ihan omasta kylästä, että ne on semmoisia pikkusen vanhempia tai rippikoulun käynneitä tai tällä Ja urheiluharrastuksista kertoo ainakin tuo pihassa oleva komea. Jääkiekko Kaukalo. Mitä muuta täällä tehdään? No miehillä ainakin löytyy aika lailla paljon harrastuksia. Ainakin vähän niin kuin vartuneimille on, on tuo kau kaukalo kaksi kertaa viikossa ja Honkakoskella koskella käydään pelaamassa kerran viikossa lentopalloa. Ja, ja, ja <köhö> sitten on, on niin metsästys on niin miehillä läheinen harrastus kanssa. Tää kyllä sitten. No, missäs käydään tansseissa? Merikarvialla ainakin, siellä Merikievarissa. Ja kesällä Venäisjärvellä. Harrastuksia ei vielä mainittanut, ei hiihdetty, täällä paljon on, mutta nyt on pari talvea ollut, vähän tiin lunta, niin kauheasti ollut, niin sitä pysyttiin. Ja mitten seuraavan puittiin aina muutama kertaa vuodessa, mikä on aika suorittu? kyllä, että kaikki ottaa siihen se on? No, siinä heidät äänesti vää, ja sitten ammutaan hirvenkuvaa. Ja... Sitä arvioidaan, sitä, kun hirvenpäin viedään tuonne Mette 5-2 päähän, niin arvioidaan sitä. Siinä lasketaan pisteet. Ne niin on aika mielenkiintoinen, kun se ei niin kauheasti tai hiihto taito. Ei, ei vaan lyöjäkuningas tuona taisten ykköspärjäs, kun se pelaat Mutta Eikö se sillä ollut? Joo, mutta mikä se on se? Ahaa, Elina on ujosti jättänyt kertomatta pelkkää vaatimattomuutta. Lyöjäkuningas päin mailan. Joo, me pelattiin Suomisarjassa viime kesänä ja nostin nyt sitten kauden päätteeksi. Ja ensi kesänä tietenkin jatkat harjoittelua ja pelaa Joo, Ja enti. sitä on nyt niin kuin, ihan koko läpi talven ollaan harjoiteltu. Että... Linnut ja lentäkää pois sydäntä paletaan. Linnut, tehkää pesä sydämeen. Ja sulattakaa tämä routainen maa. muuta toivon nyt Kuin kuulla ääntä peipposen. Ja nähdä siivet taivaan sinen kohoten. Lintujen. Lehdet tavoittimaan ja ruskan väri loistollaan vei kesän lämmön saapuessaan. Niin koin mä kaiken sen kuin yksinäisyyden, joka tukahduttaa ihmis Ja lasten riemua en voinut kokea, kun ensilumi tavoittimaan kesän janoa en sanoin voinut sanoa, kuinka lintuja jäin kaipaamaan. Linnut jo lentäkää pohjoiseen, mutta ei ikävä on ja sydästät paletaan. kun taakse jäi mietin hiljaa mielessäin, mitä siitä kertoisin, kysyille vastaisin. kertoisin köyhyyden okay, laudatteessa ovien, tai sen kaiken rikkauden, kunnes tiesin vastauksen. taiva, siniset on silmänsä se. Siniset on järvet, sinisyttä heijastain. Valkoinen on hankki, valkoiset on nyt Valkoiset on pilvet, lampaat nuo taivaan siniseen. Kasvoi maahan sen, kylmän sekä routaisen. Lämmän tunsin kuitenkin, lujuudessa graneetin. Hiljaa kuusten käske soi, terveisensä toi. Sininen ja valkoinen, värit ovat vapautta. Ja aamupulssin seuraavalla tunnilla päästetään sitten Tuunajärven vanhat vauhtiin. Tervaskannot muistelevat ja kertovat aidolla Tuunajärven murteella. Nyt kello tulee yhdeksän ja lähetys siirtyy hetkeksi STTlle.